inna ahsana al-kalam kalam Allah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa qul muhtathatan bid'ati wa qul bid'ati min dalalah wa qul dan sa dva covijeka sa jednim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 Tijeli život je braćo proveo na Dunjaluku. Samo dovoljno je vino da poželi ono što hoće. Samo da poželi ono što njegova duša traži i da to već ima. Sve je uživao od Dunjalučkih lepota. Ali kada se umoči na sreptaj oka u Džehennem, zaboravit će sve blagodati i sve nijemete koji su mu bili dostupni na omisli.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 da se umoći samo nakratko na treptaj oka u džennet. Pa će ga uzvišeni Tabarakevoteala upitati, Robo moj, jesi li ikad ikako zlo vidio na ome svijetu? Pa će kazati tako mi tvoje veličine, gospodaru moju, nikako me nikada zlo zateklo nije. Zbog jednog trenutka ili treptaja oka zaboravit će sve što se dešavava. Ovo, braće, ukazuje na blagodat Allahovu Tabarakevoteala u džennetu da za jedan treptaj oka čovjek sve zaboravi. A šta mislite onda za vječnost koju je Allah Željšanu pripremio svojim iskrenim robovima? Sigurno je to nešto. Već je, sigurno je to nešto što naši razumi ne mogu da shvate. Ne mogu to da dokuće. A pogledajte s druge strane kakva je Allahov, atabarak je, otala, patnja grozna i bolna da zbog jednog tog trenutka koga čovjek provede u džehennemu zaboravi sredu njalučke ljepote koje je uživao. Draga moja braća, kada uzvišeni Allah ovaj se je o teala sakupi prve i posljednje, kada ih obračuna, završi konačni obračun sa njima, tada će se ljudi podijeliti u dvije skupine. Nema sreće. Dvije vječne skupine. Neka niko ne zaboravi. Koji je god rođeni, koji god rođeni od ljudi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 jedno od otdoje nema trećeg ne može čovjek imati nekakvo među stanje pa da ni ni tamo ni vamo čak i oni ashabul eraq koji budu bili na onome bedemu i pregradi njima će se presuditi šta će ih kudaći fa pa će čovjek završiti na jednom mjestu ili na drugom mjestu pa bolno i tužno je i žalostno je i prava je propast i neće da, da čovjek bude od oni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 No međutim kada vidi šta je u đehernemu pripremljeno, kada će Gospodarov moj nemoj da nastupi stupi sudnji dan. Tog dana kada nastupi stupi sudnji dan neće niko govoriti osim kome Allah džellešanu dozvoli. Fa minhum shaqiyun wa sa'id, a toga dana će biti onaj koji je shaqiy, pravi nestpik, wa sa'id i onaj koji je sa'pik. Znači đehernlje i dženetlje, lije. je skupile. Nema nema trećih. Tamo koji su sumnjali, pa u vatri, imaju u njoj Oni koji budu bili nesretni, prave propalice, oni će završiti u vatri Džehennemskoj. U vatri Džehennemskoj, u kojoj će bolno udisati i izdisati. Bolno će znači i tegobno će disati u takvoj, u takvoj vatri. Reći će u rabbena, gole betalej naši, kovotuna, o kunna komenmen da, lin, robbea, kriđna, minha pe ina odnata inna zalimun Kažu gospodaro naš, đe he nemlije Hoće da se spase vatre Bi su nepravedi na dunjauku, Lilice mjeri, pa tako smatoju da mogu i kod Allaha šaali učiti. Pa kažu gospodaro naš. Valjbe tale i naša kovetna, naš je naš nemar pobjedio. I bili smo narod koji je zalutao. Rabbena khrijjna minha fe in'udna fe inna Gospodaru naš, izbavi nas iz ove vatre, pa ako se vratimo mi smo pravi nepravednici. Nismo se tada od sebe ogrešili. Dolazim od Boga Allah te baraque قال اخسوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا قال فريقلت نقول وشوتت لم تتفروا أن تقول لا يسمى أن تتفروا أن تتفروا إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فغفر لنا ورحمنا وانت خير الرحيمين وإستنه يتام بيلا يدنا سكوبنا لديه مكا مؤمنا Ko i govorili. Gospodaru naš oprosti nam i smiluj nam se, a ti si najmilostiviji. I takve sam ja da nas počastijo, i takve ću da nas sagraditi. Prekinite, nemate pravo da go ih sve upiha, zavežite. Ne govorite nikako. Za vas je završeno. Vama je presuđeno. Unadvi ja Malik u drugom ajetu kaže Allah te barak i o ta'ala o u ja malik li jakuti alejna rapuk i dozivaće malika čuvara djehennama Da više da nas uništi naš gospodar, da nas nema da nas nema odgovor dolazi in innakum inna matisu ne, neć živite i boravite u toj bazi, ne možete izići živiti u pojedinim hadisima se navodi da će oni dozivati Malika da pita Allaha i da preneste njihovu poruku Allahu Allah zašao zna dobro o njihovom stanju pa će proći od njihovog pitanja do toga da Malik čuvar džahennema kaže šta želite hiljadu godina hiljadu godina prođe Kaže sad šta želite reći? Kažu li Jakub i Alena rapuk da nas Allah unište i samo to hoćemo. Odgovor dolazi nakon hiljadu godina Kale ne, ne ne ne već vi ostajete u toj baci. Nakon hiljadu godina. Jer poniženje je za čovjeka da neko neće da se sasluša. Kaže ti ne pričaj. Što god ima da kažeš i što god tvoje grudi tješti i steže i što bi volio kazati ne možeš, nemaš pravo da pričaš. Kao što muslimani u ovoj danas zemlji ne moju pravo da pričaju. Ne mogu ukazati šta ih to steže i tiši u njihovim grudima. To niko ne slušati. Riječi se drugi slušaju muslimana, ne. E to je za čovjeka poniženje i porada. Kako će biti ovdje za džahnemlije? Za one koji danas ugnjetavaju muslimani. Ne pričajte, nemate pravo da pričate. Kada zatražite, ne kaže, boravite u toj batre. Bineži, braćo, imam tabarani u svome muođem u nevstatu, i u El Kebiru, i bineži i ibn Ebi Dunja u tome dijelu sistatu nar, vojstva ili tobine vatre, da je posanik, sallallahu alaihi wasallame, kada je išao na Mi'araj, sa Žibrilom, alaihi salam, da je prošao pored Israfila pa ga je vidio da je ozbilen da se ne smije pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao Džibrila alaihi wasallam pogledajte braće ovi stvari ovoga gajba. ovo mi ne bismo mogli zati, da Allah te i utala nije počastio našeg poslanika Muhamada sallallahu alaihi wasallam sam ja pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao Israfila Upitao prostor Meleka Džibrila, šta je Isra Zbog čega se ne smije? Pa kaže Džibrila ala Isralam, kaže on je takav od koja je Allah za šalem usporio vas. Od koja je Allah za šalem usporio džahennem, taj se nikada više nasmija on je. Nikada se više nije nasmijao. I zato je poslanik s.a.v. govorio, kaže tako mi Allah. Da znate ono što ja znam... Lbahiktum Khila o Lebeketum Kesiom. Kaže da znate ono što ja znam, bibiste se malo smijali, a puno bi se plaka. Olemba telezentum bin niajtim purš i ne bistste se kaže svojim žedama s vašim postljama napođivos. Da ćo je ono? Sa poslanik, salallahu alaih srme, zna, ne bi imao snage da priđe s ženi. Ne bi imao potrebe za ženom nikakve. Istog momenta bi zaboravio toga. Zbog muke koja bi došla u njegove grudi, kada bi znao ono što zna Allah ovog poslanika. I milost, salallahu alaih srme, prema nama, jeste to što nas nije svi obavijest tim stavima. Jer bismo možda nadu izgubili. Jer bismo možda nadu izgubili. U jednom hadisu stoji: Da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Požalila se vatra u Jahannamu, rekla: "Olahu džale, šanu džahannam, te požgri pa Gospodaru moj, jedan moj dio pojede drugi." Jede se vatra, samu sebe jede. Toliko je žestoka. Da jedan dio džahannema jede drugi u pojedinim predajama se navodi da ima mjesto u djehennemu, od toga mjesta se djehennem Allahu želešanu utiče. Djehennem se isti boji toga mjesta i utiče se Allahu želešanu toga mjesta. Pa je Allah se barak je od tjela dozbolio da malo odahne. Pa je napravio jednu njemu pauzu leti i jednu pauzu zimi. Da djehennem malo odahne. Dok staronici djehennema ne dođu u djehennemu. Ali je takav braćio da je jedan njegov dio jede jede drugi Jednom kada na Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je klanjao namaz svojim sahabatima pa je pružio svoju ruku potom je pokao nazad pa kada su završili namaz upitaše ashabi Allahov vjerovjernič Nismo te nikada prije vidjeli da si tako nešto učinio nismo te vidjeli da svoju ruku pružaš u namazu, potom je povlačiš kaže, tako je Allaha kaže, vidio sam džennetu namazu vidio sam džennetu namazu e braće, ovo je pravi iman ovo je doživljavanje namaza ovo je cilj, strha namaza da čovjek vidi da čovjek vidi džennetu namazu da osjeti džennet tako ne Ashab kaže, kaže tako mi je Allaha, kaže u bici kaže, ja osjetim miris dženneta Šta mislite, braća, da su oni bili pričali pričalice i da su samo pričali, da se pohvali pred ashabima, ja osjetim miris džaneta. Tako mi je Allahom. Mi to ne bismo pomislili o nekom muslimanu danas koji kaže, ja osjetim miris džaneta. Da to pomislimo o ashabima, pa to nikak, svala Allahom. To je nemoguće. To je pravi iman, da čovjek osjeti miris džaneta, koji se čuje na 40 ili 70 godina hoda, da ga osjeti na zemlji. Nije to nemoguće. Pa kaže poslanik salallahu alaih sallame kaže vidio sam, kaže dženet i kaže vidio sam jedan grozdac iz dženeta kaže ispred sebe, pa sam ga kaže htio ubrati kaže tako me Allah da sam ga uprao kaže do sudnjeg dana bi svijeli od njega cijeli umet što ima do sudnjeg dana ko bi god otišao poslaniku u džamiju mogo bi jesti koliko želi i nakon toga grozda su uvijek isti to je dženet ko boće. i to ne nestaje kako da nestane ono Što je ne neprolazo, ne može nestati, jer to ne prolazi, uvijek toga ima. I ne može nikada nestati. Kaže, no međutim, kaže, sjetio sam se, kaže da sam u namazu, kaže, pa sam povukao u svoju ruku. I kaže, vidio sam batru. To je druga stvar koju čovjek treba da doživi u namazu, da se boji vatre. Zato poslanik, sallallahu alaih sallame, kada bi učio kur'an u namazu, kada bi prolazio pored aeta koji govori o vatri, utjecao bi se Allah u želešanu od vatre žehlanske. A kad bi prolazio poredajeta i učio ajete koji govore o džennetu i džennetkim lepotama, on bi učio dole i molio bi Allaha ževšanu da ga uvede u džennet. U namazu, braću, dost živi čovjek džennet i džehennem. Šta je to? Živiš između straha i nade. Nada u džennetu i strah od džehennema. To je cilj tloga i badata. Krajnji cilj tloga i badata jeste da obažavaš Allaha ževšanu između straha i nade. Da radiš... U nadi da će Allah znašanu primiti tvoja dijela. A s druge strane da strahuješ da si možda počinio nešto zbog čega će Allah znašanu poništiti ta ista dijela. I kaže Allahov jerovjesnik s.a.v. u ome hadisu. I vidio sam, kaže, džahennem. Nema, kaže, goreg prizora od džahennema. Ništa gore nisam nikada vidio od džahennema. I kaže, vidio sam da je najveći broj sanonika od I kaže, vidio sam da je najveći broj sanonika od da su žene. Da su žene najveći, broj svala Ovo nikako, braći, ne znači i ne smije se stati kao pogrda ženskom polu. I ženama nikako. No, međutim, poslanik, salallahu alaih svala me, upozorio na razloge ovoga i na konačnicu, na ovakvu konačnicu, pa je kazao, žene puno vole da prokvenju i nezahvalne su puno svojim, svojim muževima. Kada bi jedan od njih Žitavog života njoj dobro činio i jedan put učini stvar koju ona ne voli, koju prezire, kaže ma nikada od sebe ništa dobro nisam doživjela. E zbog toga u svoje nepokornosti prema mužu tako će skončiti. Zato bi žene, budući danas i sve slušaju ovom prilikom, trebale da povedu posebnog računa o opođenju prema svome mužu. Draga moja braća, na veličinu i obim džehennema ukazuju brojni hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam knjige jer od ostane hadiske zbirke kod Buharije i muslima sabirači sunena musleda meađima i drugi hadiski zbirki su to frenijeli i zabilježili mi ćemo spomenuti jedan hadis koji će nam najislikovitije predstaviti i odklikati veličinu džehennema i šta znači džehennema kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukada i koju bilježi imam tahavija u svom dijelu moškul atar sa ispravnim lancem prenosilaca a, a osnova onoga hadisa je kod Buharije i kod Muslima u nešto skraćenoj verziji kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alayhi wa selleme es-semtu wal qamar mukawalan fi nnar yawm al qiyamah suncem mjesec braćo fale se dobrovo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 možda će neko upitati pa zbog čega zbog čega sunce i mjesec Je li oni to bili zaduženi šarijatskim popisima pa se nisu pokoravali Allahu dželšanu ili to sve što je u kosmosu slavi Allaha i hvali da sve što je u kosmosu hvali Allaha dželšanu slavi ga. zašto su onda sunce i mjesec u džehennemu e braćo kao pogrda onima koji su obožavali sunce i mjesec da im se pokaže da to nisu božanstva, to što ste se vi kanjali kada sunce izlazi i kada zalazi vi ste to od sebe učinili I po svojoj volji i po svom nahođenju Allah dželešanu vas nije time zadužio. To je od vas lično. E zato ćete da da će ta tamo šanspa biti u džhennemu. Kaže Allah te je vetala inne kum ma taabudun min dunillah hasbu jahannam. Vi i oni koji obožavate mimo Allaha dželešanu biće u džhennemu. Vi i oni koji obožavate mimo ona oni koji obožavuje nešto mimo Allaha... i ti... i ta lažna božanstva... sve će to biti u džahannemu... da se pokaže tim ljudima... da su to bila lažna... lažna božanstva. Draga moja braća... kada dođe čovjek na sudnji dan... i kada se dovede pred vatru džahannemsku... u jednom se hadisu navodi da će se vatra skupljati i braćati unazad da će bježati od toga roba pa će kazati Allah te maliki kaže ja naru maliki vatro šta je zbog čega se bojiš i zbog čega se povlačiš unazad pa će kazati gospodaru moj taj rob kaže traži utočište od mene taj rob se tebi utječe od mene a poslanik s.a.m. je ukazao u hadisu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 A kada dovedu drugoga čovjeka, vatra će, ona će huktati i hučati i vuće ga k sebi. I jedna će dočekati da uđe i da ga povuče. Kao neki propeler kada vuče nešto. Tako će i vasra povući ljude. Jer braći u brojnim hadisima se navodi da će vasra na sudnjem danu, da će iz žehenema izići brat. Dug jedan brat od klamera koji će imati oči i jezik koji će govoriti.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 nezamislivo velika tijela da što u upatnju da što u patnju okuse pa bineži imam muslimu u sahihu a braći ovo su vjerodostojni hadisi od poslanika sallallahu alaihi wa sallame koje su nama naši islamski učenjaci mu hadisi i tako nam donijeli čist sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallame da znamo šta je vjerodostojno i šta je ispravno od onoga šta je neispravno i šta su priče i bajke i muslima ne smije uzmati vjeru nego samo sa ispravnih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 Koliko može preći konjenik za tri dana brzog jahanja? Sigurno se radi o stotinama kilometara. E, toliko će izvedati širina njegovih ramena. U džehendemu. Njegov jedan zub, kako je došlo u vjerozostojnom hadisu, kutnjak zub će biti poput brda Uhud. Brdo Uhud, braćo, koje je pored Medine? To je cerija brda povezanih E tako izgleda samo jedan zub kutnjak nevjernika u džehennemu. A deblina njegove kože bit će 42 podlaktice. U jednom se hadisu kaže od Allahovih tebala kod teala podlaktica. Kakvih ne znam. 42 podlaktice. Da je kao naše 42 podlaktice, koliko je to? Kakva je to deblina? Samo da bi čovjek znači oku sio tu tu fasit zbog čega zbog toga Allah te bareke čini da satija la budu ogromna i da budu velika zato kaže udišeni Allah te bareke vetala inel ladina keferu bi ayatina سوف نسليхим nara kulama nadijat juluduhum batallaha juludan ghayraha li zukul adab oni koji budu foricali naše ajete ne budu vjerovali u naše Seupenu slihim narod. Mi ćemo njima basru pripremiti i mi ćemo njima patnju u ognju pripremiti. A svaki put kada njih ove kože izgore, jer braćo, i ovo je jedna od naučnih muđiza, jer u kožama su, znači ta čula za bol, kada godi izgori ta koža, Allah će rošen tu kožu zamijeni sa novom kožom. Opet sve iz početka. Lijezu kula azab da bi osjetili pravu, da bi osjetili pravu i bolno patnje. Abraceo ohrani stanovnika jehenema da se i ne govori. Sve u jehenemu je patnja. Odjeća, hrana, udišanje, ono što je sve što se nalazi u jehenemu je patnja. Kaže uzišen je Allah te barekevo taala, "Ne postoji im hrana pa illa min dari". La yusminu wa la min džuo Oni nemaju tu hrane nego samo trnje Trnje jedu braćo Trnje koje ne može čovjeka ugojiti Niti mu glad utoliti To je njihova hrana Inne šežrate za kum fa amul Kel muhli jagli fil butun ke gali lhamim Inne šežrate za kum fa amul esim Šta bih reći To je hrana nepokornika. Griješnika i pasika i pađira i prestupnika. Nedjernika. Kel muhli jagli butun, Kao što uljeni talov ključa u stomacima. Kao uljeni talov koji će ključati u stomacima. Kevali lhamim. Kao što voda ključa. Uljeni braću, zamislite kada ulje ključa Kako će izgledati njihovi stomaci kao voda kada ključa. Kazao je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji koju briži Imam Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kada bi jedna kap iz drva zakum pala na zemlju, pokvarila bi cijelu zemlju. U Japanu pala bi više nikada na drugoj zamskoj poluopci ne bi više moglo ništa posijati. Cijelo bi zemlju ta jedna kap jedina pokvarila.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 inna ledajna enkjalen vodjehima enkjalen vodjehima u toamen za gussatin wa azaben elima mi imamo, kaže Allah, Sebaraka ve Teala kod sebe okove fatnju vognju u toamen za gussatin u azaben elima, imamo hranu koja se ne može gutati hrana koja zasaje ovdje u grlu neće da prođe Kao kada čovjek jede one kruške divlje, pa ne može nikada progutati. Može i samo jesti ako ima pored sebe čašu vode. Nikada to progutati. E tako ova hrana zapinje i zastaje ovdje u grlu i ne mogu to progutati. Jazaben, Elima i Bolla, pa. A kada zatraže da nešto popiju, onda će dobiti isto tako ključalu vodu koju će moći piti. Ništa drugo. Kažu neki učenjaci u komentaru Allahovi Allahove dželešanureći: "Haza li satiyazukuhu hamimun wagasaq" da bi kaže oni neka tako osjete hamim ključalu vodu, wogasak. Kažu da je gasak ono čime će se pojiti stanovnici džehnema. Neki kažu da je to da je to krv i da je to gnjoj koji izlazi iz tijela džehennemlija. Da će im dobiti hrana, odnosno da će to biti piće koje će on piti. Drugi dje učenjaka kažu da je to tekućina koja se luči iz spolnih organa namoralnika prilikom njihove kazne u džehennemu. Gasaq, da, da će time biti pojeno. Kaže uzišeni Allah s.w.t. Sarabiluhum min qatiran wa tagsha wujuhum an-nar Sarabiluhum njihove košulje su min qatiran su otečnog bakra Košulja od otečnog bakra Wa tagsha wujuhum an-nar a njihova lica vatra prekriva Biće njihova lica obavijena sa vatrom jehenamskom Pogledajte bačako kako se to kaže Odjeća čovjeka koju ima na sebi وديته جهنم ليا وديته او ذاตรี وديته او تشنو كطرنا او باكرا اي كذا داك كيفاش الله تبارك وتعالى به بينيو له فقوديكما هذان خصمان اختتموا في ربهم فالذين كثروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود i neho min hadith. Oni koji budu Allah dželešanu kupu nevjerstvo počinili, njima će biti pripremljena odjeća od vatre. Kaže ibn Abbas radijallahu anhu: neka je slavljen Allah dželešanu koji je pripremio odjeću od vatre. Koji koji za ljude po mjeri, po tačno i precizno i mjeri, odjeću od vatre. I tope mun toqri hamim. Ki ponjih glavama ce se sipati ključala voda. Koja ce topiti njegove kože i ono što u njemu istomacim. Wa lahum maqamun min hadid, ibitche gvozdenim maljerima udarani. I bitche gvozdenim maljerima udarani. Draga moje braće. Pogledajte kako uzvišen je Allah Tebarak prijeti ljudima. Kakvim bolnim patnjama i kazdama prijeti čovjeku. Tako nam Allaha da ne postoji dženec i da nema dženeca nikako. Samo da se čovjek spasi ove vatređe Hennemske, to bi mu bilo dovoljno. Jer kako izdržati takav život? Kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga je zabiležio imam hakim u svomemu stedreku sa ispravnim lancem prerostljivaca od Abdullaha ibn Kajca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 Neće to biti samo više suze Sami će sebe I svoje dijelove tijela nagrizati Ruku svoju grize Jede je ne ositi Kajući se zbog onoga što je činio Na ome, na ome svijetu Reći će braće uzvišeni Allah Na sudjem danu Jednom od robova Koji mu je širp činio Kazat će robe moj da imaš dunjaluk i sve što je na dunjaluku bi to dao da se iskupiš vatre džahennemske pa će kazati bi gospodar moj sve bi to dao pa kazat Allah žalšanu robe moji ja sam od tebe tražio puno manje tražio sam od tebe samo da mi širk ne a ti nećeš nebu širk samo sam tražio da mi širk ne činiš ništa više od toga a ti si odvio i želiš da mi, da mi činiš I bilaži Imam Bezar, el Bezar u svome musnedu, i Ebu Jara u svome musnedu, od poslanika, salallahu alaihi wa sallame, da je rekao, kaže, kada bi u ovoj našoj džamiji bio čovjek džahenemlija, stanovni kvatre, kada bi vas, obreća se poslanik, salallahu alaihi wa sallame, svojima sahabima, bilo stotinu hiljada ili više od toga u ovoj džamiji. I kaže, kad je kada je došao jedan džahenemlija, I kada bi samo jedan put izdahnuo na vas, sve bi vas spalio i ovu džami. Jedan Jedan je braću. Sve bi to spalio. Vatra koja bi izlazda iz njegovih usta, sve do čega bi došla, to bi spalio. Pogledajte kako poslanik s.a.v. uči svoje ashaabe i kako im prijeti sa vatnom džahenemskom. I zato, draga moja braću, vi nećete naći u hadisima poslanika s.a.v. možda Vega par primjera, a možda i ni jednog primjera, da poslanik s.a.v. prijeti ashabima sa dunjalukom. Ili da ih postiče ako su nešto zaboravili za dunjaluk. Ne, nego uvijek ahiretom. Ashabi jedne prilike kada su neko platno gledali i divili se njegovoj lepoti. Kaže odjeća sada koju je dobio učenje, je ljepša od toga. Koliko se vi god vi divili, ima nešto što je ljepši od toga. Pa veže njihova srca za ahiret veže iz za džennet i prijeti im džehennemu. Jer znači, čovjek živi na ovome svijetu zbog onoga svijeta. Pa zato mora ovaj svijet i ovo gdje živi mora podrediti onome svijetu. I mora to podrediti Allahovim dželšanu zakonima i njegovim propisima. Džehennem, braćo, jednog dana Allahov je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam je sjedio sa svojima sahabima pa su čuli jedan strašan udar. Pa su se prpali ashabi. Kaže, jer znate, kaže, šta je ovo? Kaže, ne znamo, Allah želšanu, njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, ovo je kamen koji je bačen sa vrha Džahnema prije 70 godina. 70 godina bačen sa vrha Džahnema, 70 godina mu treba da padne u njegovu dubinu. A znate, braći, kolika je veličina toga kamena? Da neko ne pomisli, pa to je kamen, mali kamenčić koga ga je vraćala, pa padni, pa ga vrati i tako dalje. Kaže poslanik, salallahu alaihi wa sallam, u drugom hadisu, to je kamen koji je težak, Kao 7 steonih deva. Sedam steonih deva kada se... Znači kada se sjedinila i ova težina, toliko je taj kamen velik. On je padao 70 godina dok je došao do dna Džehendemskoj. U jednoj se predaj kaže da će biti bačen 70 godina padati i neće doći do dubine Džehendemske. I neće doći do dubine Džehendemske. Zato neka se niko ne zavarava i misli... Hoće to svi ljudi moći stati u džehennemi kako će i tako da li? Ne, ne, ne. Jer poslanik salallahu alaih srme kaže u jednom hadisu da će mjesto jednog nevijednika u džehennemu biti kao mjesto između Mekije i Medine. 400 km to je njegovo mjesto u džehennemu. ima više od toga. Za svakoga ima mjesto. Allah, Želešanu je braću, stvorio džennet i Na Naredio je za džennet stanovnike, a pripremio je i za džehennem stanovnike. Svako će dobiti ono što je š Svako će biti, braćo, nagrađen shodno svojim dijelima i doćeš pred Allaha za rešanu ucijenjeni brate i poštovana sestro sam. Polagaćeš račun pred Allahom da što sam. Bićeš pitan za ono što si činio. Pa ako prođeš i položiš, uspio si. A ako propadneš na tome ispitu, propao si za svarimena. Zato, draga moja braćo, kranje je vrijeme da se mi zamislimo o našoj vjeri onama samima. Ja pitam sad vas ovdje prisutne Da li je neko od vas Spreman Da sretne Allaha Đerešanu Sa dijelima koja ja čini Volio bi da neko odgovori Da li je bilo ko od vas ovdje Spreman da kaže sada ja sam spreman Na ono što činim Spreman sam da sretnem Allaha Đerešanu I ne bi se inšallah htela bojao za svoju oboču Smatram da čovjek koji ima razum Ili obdaren da sa bar malo razuma ne bi kazao da je spreman da sveti Allah žao se onim što čini. E onda braći trebamo popravljati svoje stvari i svoje stanje i činiti dobra djela dok imamo mogućnosti. Jer bojati se da ovakve mogućnosti neće biti molim uzvišenog Allaha Tebara Kevoteala da nas pouči našoj djeri, da popravi naše stanje, da nas sačuva vatre džehennemske, da nas učini ostanovnika dženneta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 شهيد ما يسكرني أدين سوء وندروشتو وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اتماعين أجزاكم الله